Lição 4 O poder de pensar grande. Como estabelecer metas poderosas que o inspirem a ir além do ordinário. Você tem acompanhado essas lições e talvez tenha sido tocado pela lei da atração. Na lição 1, aprendeu sobre seu poder interior latente. Na lição 2, discutimos a lei da atração. Na lição 3, você aprendeu como dominar seus pensamentos. Nesta lição, você aprenderá a ir mais adiante. Veja, cada um de nós possui reservas notáveis de poder, apenas esperando ser tocadas e propriamente canalizadas. E ainda assim a maioria de nós conduz a vida de forma quieta e ordinária. Imagine, por um momento, se o super-homem usasse seus poderes para não fazer nada além de salvar gatinhos presos em árvores. Que desperdício de potencial! Rimos diante de uma imagem destas. Mas o que não percebemos é que a maioria das pessoas, mesmo que acredite em lei da atração, falham completamente em viver seu potencial pleno. Acreditar na lei não significa que você realmente a esteja usando. Nessa lição vamos expandir sua mente para reconhecer e abraçar seu verdadeiro potencial. Como ter uma vida além da ordinariedade? Desde crianças temos sido condicionados a nos ver como possuidores de limites. Crianças nascem livres de bagagem mental. Elas se veem como capazes de fazer e ser qualquer coisa que escolhem. Por causa disso, quando crianças, sonhamos em ser astronautas, ou exploradores, ou estrelas de cinema. Mas conforme envelhecemos, nossas mentes ficam algemadas. Lentamente deixamos nossos sonhos entregues ao medo, às preocupações, ou aos sentimentos de necessidade e falta. Este é o grande erro. Veja, é tão fácil manifestar um milhão de dólares quanto um dólar. Pode levar um tempo mais longo, mas é assim, fácil. Mas, devido a sentimentos negativos e medos, poucos de nós tentamos sonhos grandes. Ao invés disso, nos conformamos com o usual e, como resultado, caímos na armadilha da realidade atual. De quantos sonhos você já abriu mão? Eis uma lista de grandes metas que pessoas normalmente abrem mão. Escrever aquele livro, começar aquele negócio, aprender aquele idioma, ter aquele bebê, visitar aquele país, atingir aquele nível, assistir aquele seminário, começar aquele negócio de internet. Jure parar de abrir mão de seus sonhos. Em relação ao que pode estar acontecendo em sua vida, sugeriria que você separe o tempo para construir uma imagem bastante clara do que você quer. Então, mantenha aquela imagem. Foque nela diariamente. Pegue tempo para pintar a imagem em sua mente. Pinte a imagem com palavras em uma folha de papel primeiro. Escreva de novo, de novo e, quando fizer isso, misture-a um pouco. Pinte-se em diferentes cenários, alegrando-se com esse resultado em sua vida. Quero que você faça isso pelo menos uma vez a cada dia por um mês inteiro. Como William James diz, você está depositando esta imagem na tesouraria de sua mente subconsciente. E quando isso acontece ela trairá a si mesma para a sua realidade. O primeiro passo para isso, é claro, é decidir que imagem é essa. O primeiro passo, decidindo o que você quer. A mente é como um macaco bêbado, sempre pulando por aí, nunca fica parada. O mundo, tudo e todo mundo nele tem uma tendência a manter sua atenção consciente pulando de uma ideia ou atividade para outra. O indivíduo comum, tem uma ordem de assuntos sem conexão descansando em sua tela mental, do tipo que você teria dificuldade em achar, em qualquer outro lugar fora de uma enciclopédia comum. Não há nenhum foco, direção ou estímulo em pensamentos incontrolados, que vagam aqui e ali. Como o Alassio Atles menciona nesse capítulo, você nunca pode ficar rico ou começar o poder criativo na ação, enviando desejos informes e vagos. O que o Alassio está dizendo é, muitos de nós não estamos certos do que queremos então não chegamos a lugar algum. Eis o problema. Digamos que você decide que quer abrir um negócio específico, digamos um negócio particular, em casa, baseado em internet. Você tem sonhado com isto, pensado nisto, sentido entusiasmo com a perspectiva de poder rodar seu próprio site lucrativo? Agora, Claro, como você está experimentando estes sentimentos e pensando nisto, a lei da atração começa a entrar em ação e as coisas começam a acontecer para trazer seu sonho. Mas você tem um amigo com uma ideia de negócios diferente, e ele lhe diz para abrir um restaurante? Você, de repente, se entusiasma com essa perspectiva. Você agora começa a questionar a ideia do negócio pela internet. Claro que, quando está fazendo isto, você continua usando a lei de atração. Mas, de modo oposto. O negócio de internet que estava vindo para você, agora é repelido. Uma realidade inteiramente nova está sendo criada, agora, uma realidade de você como dono de um restaurante. Mas isso não para por aí. Algumas semanas depois, seu amigo pode decidir que já não quer entrar naquela aventura com você. Agora você está de volta ao objetivo 1. Dois negócios estavam vindo para sua realidade, mas sua indecisão os puxou de volta. Toda vez que você sonha com uma nova meta, você planta uma pequena semente no universo. Focar e pensar na meta é como molhar aquela semente. Quando você aplica mais pensamento à meta, os tiros finalmente começam a brotar e a empurrar para fora do chão. Mas, frequentemente, é neste momento que mudamos nossas ideias de repente. E quando fazemos isso, empurramos os tiros para dentro do chão. Nenhuma planta bonita se forma. E em termos de metas, nos movemos para a primeira situação. Para superar a indecisão, pense cuidadosamente sobre o que você quer. E se apegue a isso tanto quanto seus sentimentos sobre isso permaneçam positivos. O segundo passo, pense grande. Lembre-se, a lei da atração implica que qualquer coisa está dentro de seu campo de possibilidade, se você desejar fortemente, acreditar nisto e entrar em ação para isto. Se você tivesse um gênio pronto a conceder seus desejos, você pediria algo pequeno? Digamos, um milkshake de chocolate? Não. Você seria louco? Você pediria coisas maiores? Um negócio, uma alma, gêmea, saúde gloriosa, riqueza gloriosa. A lei de atração é como um gênio. Assim, não desperdice seu potencial com coisas pequenas. Agora, eis por que é importante pensar grande, há tanto a ser melhorado no mundo, há tanto com o que você pode contribuir. Mas você não pode fazer isso sendo medíocre. José Silva, o fundador do Método Silva, estudou a lei da atração por muitos anos, e uma das coisas que ele descobriu, é que a lei da atração funciona melhor para você, e que você pode pedir algo que não beneficie apenas a você, mas os outros também. Estabelecer uma meta de conseguir mil reais de aumento, é uma meta pequena. Não há muito que você possa fazer para beneficiar o mundo com esse extra de mil reais por mês. Mas estabelecer, e dirigir seu próprio negócio, e ganhar 50 mil reais por mês, é uma boa meta. Com esse dinheiro você pode criar não só uma vida boa para sua família, mas também doar dinheiro a seus projetos de caridade favoritos, ou para o projeto de fundos financeiros do bairro. Você não deve isso apenas a você, mas ao mundo, pensar grande. Mas, como dizer-se sua meta é grande o bastante? José Vitali, um dos professores de O Segredo, tem uma citação maravilhosa. Uma meta boa deve assustá-lo um pouquinho, e entusiasmá-lo bastante. Essa simplicitação nos leva a lições realmente importantes. Se a meta não o entusiasma, você não a atrairá. Lembre-se do que aprendemos na lição 2. Pensamento, mais emoção, é igual, à atração. Metas que o entusiasmam, são do tipo que o fazem verter seu coração e alma para elas. Quanto maiores as metas, mais entusiasmado você fica em relação a elas. Agora, olhemos para a segunda parte daquela citação, que o assuste um pouco. Se você não se sente um pouco nervoso sobre a meta, que vantagem há em se pensar tão pequeno? Aplique este princípio às suas metas. Elas o entusiasmam. Elas o assustam um pouco. As que o fazem, são provavelmente as melhores. Passo 3 – Partilhe suas metas com as pessoas que importam. Seu sócio compartilha sua visão e metas para o negócio de vocês. Seu cônjuge e filhos compartilham sua meta de se mudar da cidade. É importante compartilhar suas metas com pessoas que importam. Especialmente as pessoas cujas vidas serão influenciadas por você ter atingido essas metas. A lei da atração se aplica a todos nós, todo o tempo e ajuda a moldar nossa realidade, mas também moldam a realidade dos que são próximos a nós. Se seu cônjuge sonha em se mudar para uma casa de campo enquanto você sonha em se mudar para um apartamento na cidade, seus objetivos não estão alinhados. Vocês podem se cancelar um ao outro, serem muito infelizes... Pelo melhor ou pior, ambos podem conseguir o que desejam, mas menos um ou outro. O mesmo se aplica a negócios, seus sócios e empregados partilham de sua visão? Entretanto, há certas metas que você pode querer manter em privado. Talvez uma ideia louca que você ainda não esteja pronto a partilhar. Essas chamadas metas de bolso. Não há problema em mantê-las privadas e escondidas. Todos nos influenciamos um ao outro de modo profundo. Podemos ajudar, nos uns aos outros a atingir uma meta quando estamos alinhados. Mas também podemos criar barreiras uns para os outros quando nossas metas pulam em direções diferentes. Porque você não pode ganhar na loteria. Isto nos ajuda a responder uma pergunta comum se a lei da atração é tão poderosa porque eu não posso usá-la para ganhar na loteria. Você não pode usá-la para ganhar na loteria simplesmente porque, enquanto você sonha com isso, milhões de outras pessoas que jogaram também estão tentando atrair isso. Todos vocês cancelam as intenções uns dos outros. Estabelecer uma meta de ganhar na loteria é uma meta ruim, os lucros da loteria são limitados. Mas estabelecer uma meta de ganhar dinheiro através de meios honestos, não. A abundância é ilimitada. Espalhe a mensagem. Como todos nos influenciamos mutuamente, é importante compartilhar nossas metas com pessoas que importam. Se seus familiares e sócios profissionais estão cientes sobre a lei da atração, o sucesso dele só ajudará a reforçar o seu próprio. Talvez por causa disso, o DVD do Segredo se espalhou tão rapidamente para milhões ao redor do mundo. Muitas pessoas fizeram um bom marketing sobre ele. Não acredito nisso. Acho que ele se espalhou porque as pessoas perceberam que esse conhecimento poderia melhorar grandemente a vida dos que elas amam, assim impactou suas próprias vidas e sonhos. Da mesma maneira, espero que você remeta estas lições a seus familiares e amigos. Peça-lhes que se inscrevam nesse curso de 7 lições gratuitas. James Helen disse: você não consegue o que quer, você consegue o que você. É. Você tem ricos recursos adormecidos dentro de si. O desenvolvimento do que está dormente dentro de você provocará a manifestação da prosperidade em seu mundo material, a criação da saúde, dos relacionamentos e prosperidade em tudo o que você escolher fazer. Você simplesmente precisa decidir o que quer peça, acreditando que receberá e, então, abra-se e receba agradecidamente. Vamos pensar nisso em relação a ganhar dinheiro, embora a diferença entre o que você ganhou nos últimos 12 meses, e o que você escolhe ganhar durante os próximos 12 meses, possa ser grande, a mudança em sua personalidade normalmente é muito pequena. É tudo uma questão de escolha, de mudança de pensamento. Seu direito à vida significa seu direito a ter a liberdade e restrito de todas as coisas que possam ser necessárias para seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Em outras palavras, seu direito de ser rico. Temos o direito de escolher, a habilidade para escolher o que teremos. Peça ele será dado.